Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Die Gänse kommen. Marshall, der kleine Dalmatiner, schaute angestrengt durch das große Fernrohr, das oben in der Einsatzzentrale der Fellfreunde stand. Keine Gans. Keine Gans. Schon welche gesehen? Nein, aber die werden sicher bald hier sein. Marshall wartete auf die Wildgänse, die auf ihrer Reise in den Süden jedes Jahr in der Abenteuerbucht eine Pause machten. Und draußen auf der Wiese vor der Einsatzzentrale hatten der Mischling Rocky und Rubble die Bulldogge bereits alles dafür vorbereitet. Aus den Blättern, die hier draußen liegen, ist doch ein gemütliches Nest für müde Gänse geworden. Die haben bestimmt auch Hunger. Ich habe was Leckeres für sie. Wuff, wuff. Mit Hilfe der kleinen Schaufel, die er in seinem Rucksack auf dem Rücken trug, lud Rubble jede Menge Toastscheiben vor dem Nest ab. Rot, super! Langsam wurde Marshall ungeduldig. Keine Gans. Keine Gans. Da waren nur jede Menge Möwen. Und Walli das Walross. Auf jeden Fall keine Gans. Aber Ryder zeigte zum Himmel. Was ist mit denen dort? Ja, Gänse! Wuhu! Die Gänse kommen! Der kleine Dalmatiner war so aufgeregt, dass er vor lauter Begeisterung nicht darauf achtete, wo er hinhopste. Oh, oh. Sondern kopfüber auf der Rutsche landete, die von der Einsatzzentrale bis ins Erdgeschoss reichte. Oh, oh. Marshall hatte so viel Schwung, dass er sogar darüber hinaussauste und genau in dem Nest landete, das eigentlich für die Gänse gedacht war. Das wissen wir. Begeistert sahen Ryder, Rocky, Sky, Rubble und Marshall zu, wie die Gänse angeflogen kamen. Vier von ihnen begannen sofort das Brot aufzufuttern. Eine andere landete direkt im Nest und plusterte sich auf. Sie mag dein Nest, Rocky. Doch es gab noch jemanden. Ein kleines Gänseküken, das direkt auf Skys rosafarbenen Wohnwagen zusteuerte. Hey, wo gehst du denn hin, du kleine Gans? Das Küken fühlte sich sichtlich wohl. <lacht> und watschelte als nächstes zu einem blauen Spielzeugeimer hinüber, der auf der Wiese lag. Schon war es darunter verschwunden. Sah nicht mehr, wo es hinlief Und kugelte einen kleinen Abhang hinunter. <lacht> ich Marshall flitzte hinterher, holte den Eimer mit dem Küken ein, fiel über seine eigenen Füße und plumpste auf die Nase. Wenigstens konnte er so auch den Eimer mit dem Gänseküken stoppen. Alles okay, flauschiges Kerlchen? Hey, Flauschi ist ein prima Name für dich. Zurück zu deiner Familie, Flauschi. Gut gemacht, Marshall. Marshall, du hast einen neuen BGFI. Einen neuen was? Besten Gänsefreund für immer. Das Küken wich nicht mehr von Marshalls Seite. Es half ihm sogar dabei, sein knallrotes Feuerwehrauto aufzuräumen. Auch beim Autowaschen war das Küken dabei und wischte mit seinen Federn die Scheibe sauber. Nur das Wasser aus dem Schlauch mochte es nicht. Oh, tut mir leid, Flauschi. Während Marshall sich also um das Küken kümmerte, sorgte Rubble dafür, dass genügend Brot da war. Die Gänse waren nach ihrer langen Reise nämlich ziemlich hungrig. Flauschi bekam sein Brot direkt von Marshall. Er war nämlich noch zu klein und kam nicht an das Nest heran, in dem das Brot lag. Den ganzen Tag spielten die beiden miteinander, bis es dunkel wurde. Okay, Flauschi, die warten schon auf dich. Hier ist dein Nest. Das Gänseküken wollte aber nicht in das Nest, sondern lieber auf Marshalls Kopf. Ich könnte vielleicht hier draußen zusammen mit euch schlafen. Okay, aber nur ausnahmsweise. Marshall kuschelte sich also ins Gras. Flauschi auf seinen Kopf und dann fielen ihnen auch schon die Augen zu. Es war noch dunkel, als Flauschi die Augen wieder aufschlug. Aber das Gänseküken fand die neue Umgebung so spannend, dass es von Marshalls Kopf sprang und davon watschelte. Als Marshall und die anderen Gänse aufwachten, war das Küken spurlos verschwunden. Macht's gut, Gänse. Ich muss jetzt gehen. Wir werden euch hier bestimmt vermissen. Wo ist Flauschi? Von dem Küken war weit und breit nichts zu sehen. Flauschi? Wo bist du? Flauschi? Wo ist er denn hin? Ryder! Der kleine Dalmatiner lief sofort zu seinem Freund Ryder, der auch bereits wach war. Flauschi ist weg. Wir müssen ihn finden, bevor seine Familie wegfliegt. Was? Flauschi ist verschwunden? Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Braucht uns. Die Fellfreunde hatten noch geschlafen, als die Chips an ihren Halsbändern anfingen zu blinken. Ja. Ja. Ja. Ja. Morgen, Rubble. Rubble hatte sogar noch seine Schlafmaske auf. Entschuldigung, kann jemand bitte mal das Licht einschalten? Er schob mit seiner Pfote die Maske hoch und schon wurde es hell. Oh, <lacht> Chase, der Schäferhund, die Cockepoo-Dame Skye, Mischling Rocky und der braune Labrador Zuma warteten bereits in dem gläsernen Fahrstuhl. Als erst Rubble angelaufen kam und als letzter, wie immer, der tollpatschige Marshall, der mal wieder nicht rechtzeitig bremsen konnte. Doch dann setzte sich der Fahrstuhl endlich in Bewegung. Auf dem Weg nach oben sprangen die Fellfreunde in ihre Einsatzanzüge, die sie immer trugen, wenn sie einen Auftrag hatten. Jeder trug nun einen Rucksack, in dem alles Nötige verstaut war. Und natürlich einen Helm. Und dann waren sie endlich oben, wo Ryder bereits den großen Bildschirm eingeschaltet hatte. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit! Freunde, wir haben einen Notfall vor der eigenen Haustür. Unsere Gänsefreunde müssen mit den anderen Gänsen weiterziehen. Aber ein kleines Gänschen fehlt. Armer Flauschi! Das ist alles meine Schuld. Wenn wir ihn nicht schnell finden, müssen sie ihn hier zurücklassen. Aber Ryder hatte bereits einen Plan. Chase, wir brauchen dein Megafon, um Flauschy zu rufen. Das ist ein Fall für Chase. Und Marshall, du kennst Flauschi am besten von uns. Wir brauchen dich unbedingt bei der Suche. <lacht> Marshall macht's! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. <lacht> <lacht> Chase, der Schäferhund, sprang als erster zu der Rutsche hinüber, die von der Einsatzzentrale direkt nach unten zu den Fahrzeugen führte und sauste hinab. Schnell überprüfte er sein Polizeiauto mit dem Blaulicht und schnallte sich dann an. Marshall war dicht hinter ihm und machte sein Feuerwehrauto mit der langen Leiter und den Wasserschläuchen startklar. Ryder saß bereits auf seinem roten Quad, einer Art Motorrad, das vier dicke schwarze Reifen hatte und sogar auf dem Wasser fahren konnte. Die Freunde rasten los, die Straßen entlang, bis sie zu einem großen weiten Feld kamen. Dort hielten sie an. Chase, mach mit deinem Megafon einen Gänseruf. Ah, ah. Flauschi scheint irgendwie nicht zu hören. Von der kleinen Gans war weit und breit nichts zu sehen. Nur eine Feder lag im Gras. Marshall schnüffelte. Die ist von Flauschi! Auch Chase roch nun an der Feder und nahm die Witterung auf. Ich bin ein wenig allergisch gegen Federn. er ist da nah lang gegangen. Sie hatten eine Spur. Sofort sprangen die drei wieder in ihre Fahrzeuge und schalteten das Blaulicht ein. Chase setzte sich an die Spitze und sie rasten los, immer der Nase nach. Ach, tschuh, er ist da gegangen. Aber wo steckte Flauschi? Das Gänseküken hatte die kleine Stadt erkundet und war gerade am Bahnhof neben einem Mülleimer gelandet, als eine Frau sich näherte. Hallo, du kleine Gans. Möchtest du das Stück Brot haben? Und ob Flauschi das wollte. Das Küken nahm das Brot und flog damit aufs Bahnhofsdach, wo bereits einige Möwen saßen. Eine davon hatte eine runde Verpackung aus Plastik im Schnabel. Als sie den Leckerbissen sah, schnappte sie danach, die Verpackung flog hoch und fiel genau auf das Gänseküken. Aber Ryder, Marshall und Chase waren bereits ganz in der Nähe. Ach, tschu. Flauschi ist tschu, hier vorbeigekommen. Hört ihr das? Klingt nach Flauschi. Ryder zeigte auf das Bahnhofsdach. Seht mal, da oben. Die Möwen nehmen Flauschi das Essen weg. Hey, lass die kleine Gans in Ruhe. Flauschi, flieg hier runter. Er kann nicht. Die Plastikverpackung von einer Getränkedose hat sich um seinen Flügel gewickelt. Er fällt runter! Nein, das war glücklicherweise nur das Brot. Marshall, schnell! Hol deine Leiter und bring Flauschi runter! Wuh, Marshall, nachts! Schnell flitzte der kleine Dalmatiner zu seinem Feuerwehrauto, wuh, wuh. während Chase sich um die Möwe kümmerte, die der Brotscheibe hinterhergeflogen war. Hör ja nicht das Brot ab! Er warf ein Netz über den Vogel und der saß fest. Jetzt fuhr Marshall die lange Leiter aus. Ich komme, Flauschi! Das Küken hatte das Gleichgewicht verloren und fiel vom Dach. Nein! Nimm deinen Helm, Marshall! Doch Marshall fing es mit seinem Feuerwehrhelm sicher auf. Oh ja! Toll gefangen, Marshall! Wenig später waren die beiden sicher zurück am Boden. Und Ryder befreite das Küken schnell von der Plastikverpackung. Wir befreien dich erstmal davon. Erleichtert flatterte die Kleine ganz los, direkt auf Marshalls Kopf, der vor Überraschung prompt ins Gras plumpste. Oh! Nichts passiert. Aber zum Spielen war jetzt keine Zeit. Flauschi, da fliegt deine Familie. Beeil dich, wenn du mitfliegen willst. Keine Sorge, Flauschi. Wenn ihr zurück nach Norden fliegt, sehen wir dich wieder. Und wenn ihr wieder nach Süden fliegt, siehst du uns wieder. Und wenn ihr dann wieder nach Norden fliegt? Äh, Marshall, Flauschi muss jetzt los. Viel Glück. Flatter los, dann kannst du sie noch einholen. Das Küken breitete seine Flügel aus und war schon in der Luft. Wiedersehen, Flauschi. Aber die kleine Gans drehte um und flog geradewegs zu Marshall zurück. Ich glaube, er will gar nicht weg. Wenn er jetzt nicht losfliegt, holt er die anderen nie ein. Ein Gänseküken gehört nun mal zu seiner Familie, Marshall. Was sollen wir tun? Ich weiß, was wir tun. Ryder benachrichtigte Sky, die sofort in ihren Hubschrauber sprang und sich auf den Weg zu ihren Freunden machte. Dort band sie dem Dalmatiner ein dickes Seil um den Bauch, das mit dem anderen Ende unter ihrem Hubschrauber befestigt war. Versprich mir, das Ding nicht zu hoch zu ziehen. Also, nicht höher als meine Nase. Marshall, du hast doch keine Höhenangst. Du bist vorhin auf das Bahnhofsdach geklettert. Okay, ich mach es. Ich heg jetzt ab! Sky flog los. Das Seil straffte sich und hob Marshall ein Stück in die Höhe. Das ist gar nicht so hoch. Nein, noch nicht. Oh je, das ist jetzt doch etwas hoch. Komm schon, Flauschi. Du musst fliegen. Und das Gänseküken flog, immer hinter Marshall her, der unter dem Hubschrauber hing. Gut so, Flauschi. Du kannst es! Und denk dran, Flauschi, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Gänseruf reicht. Bald hatten sie die Gänse eingeholt, die überglücklich waren, dass das Küken wieder bei ihnen war. Flauschi flog zu ihnen hinüber und die Gänse nahmen ihn in ihre Mitte. Marshall winkte den Gänsen nach, bis sie in der Ferne verschwunden waren. Du kleines Gänschen. Als er und Sky zur Einsatzzentrale zurückkamen, wurden sie von den anderen begeistert in Empfang genommen. Freunde, ihr habt toll zusammengearbeitet. Ihr seid wirklich großartig. <lacht> das fanden die Sechs auch und tobten übermütig im Gras herum. Dann holten sie das Springseil und Marshall war an der Reihe. Ich kann es! Henrietta, das Huhn, sprang auch mit. Henrietta! Marshall passte nicht auf, verhedderte sich im Seil und Henrietta landete auf seinem Kopf. Sieh nur, Vögel haben dich wirklich gern, Marshall. <lacht>